О, мудрий старче, ти зазирнув на саме дно моєї душі. Тобі відомі всі мої потаємні помисли. Відомі, підтвердив старий, знай, що я подумки супроводжую тебе в усіх твоїх поневіряннях. Беру участь у всіх твоїх справах, де б ти не був і що б ти не робив. Усе до останнього слова, зроненого тобою доходить до мене і відбувається в моїй пам'яті, щоб потім переплавитися на доброчесний розум. У мені ти бачиш ніби самого себе, але вже старого, такого, що перейшов завершальний термін земного буття, коли на зміну бурям і пристрастям приходять спокій і мудрість. Великий Аллах, справді дивна річ, Зустріти на дорозі самого себе, але вже старим і в подобі жебрака. У голові, хоч і середині на трохи гуділо. Старий своїми дивними словами збив його з пантелику і безмірно здивував. Але це був тільки початок. Багато ще дивного він мав почути. «Поважний старче». «Але в чому ж все-таки полягає та справа, заради якої ти звернувся до мене?» Дервіш опустив голову. «Близька, близька та година, коли безмовний і бездиханий лежатиму я на похоронних ношах», озвався він з глибокою скорботою в голосі. «Передбачення цієї години сповнює мене, Трепетом і в сльозах я звертаю до тебе своє благання. Допоможи. Чим? Підняти тебе з похоронних нож? Ні, врятувати моє духовне єство, від повернення до низького первинного стану, в якому я вже був колись. Скільки перевтілен, зазнав за цей нескінчений час мій дух. Скільки тяжких зусиль він доклав на шляху до досконалості. А тепер, через мою злочинну недбайливість, йому належить почати все коло спочатку. З, з першого, найнедосконалішого шабля. «Милосердний Аллах!» – вигукнув хаджа на середін, тресучи головою. «Я нічого не розумію, зовсім нічого. Скажи мені простими ясними словами». «Чого тобі від мене потрібно?» «Якір мого порятунку в твоїх руках», повторив старий, «але бачу, ти не зрозумієш мене, доки я не відкрию тобі деяких таємниць, відомих нам, тим, що мовчать і осягають». «Гаразд», підкорився Хаджан Насряддін, бачачи, що в інший спосіб добитися від старого ясної відповіді не можна. «Гаразд», я готовий до прийняття твоїх таємниць. Тоді почнемо в ім'я істини, мовив жебрак урочистим голосом. Тільки пересяд спочатку на інше місце. Мої миші бояться і досі не вийшли до вечері із своєї нірки. Хоча на середін пересів на інше місце. Миші вийшли з своєї нірки і повечеряли. Після цього старий молитовно гладивши Долонями бороду виголосив, Хай благословить вища мудрість нашу бесіду і пошле тобі дар розуміння, а мені дар ясності й глибини в моїх словах. Він заплющив очі і кілька хвилин мовчав, зберігаючи на обличчі поважний, зосереджений вираз, неначе дослухаючись до таємного голосу зсередини. Потім його обличчя пояснішало. І він підняв палець вгору, закликаючи гостя до уваги. Таємниця старого про перетілення духу була давно відома ходжи на середину, з бесід із індійськими дервішами, але задля годиться він мовчав. Непомітно його думки відхилилися вбік до сім'ї, до весни, що наближалась, і від повчань старого залишився лише монотонний голос, подібний. До мирного дрищання прядки, а слова зникли. За тиждень повіє південний вітер, дороги розім'якнуть, сніг на перевалах осяде, думав хоча на Середін. Пройде ще тиждень і вирушать у дорогу вільні каравани, піднімуться кочівники своїми стадами. А прядка все дзищала, дзищала а ще за хвилину в келії почулося легке кропіння з переливами та ніжне посвистування носом. хоча на середині спав. Губи його розтулились, тюбетейка з'їхала на ліве око, голова похилилась, плечі висли. На щастя, він сидів у тіні, і старий не помітив його ганебної сонливості, але великі таємниці – Завіса, над якими вже трохи піднялася, Так і залишилися закритими для нього, А разом з ним і для нас. Він спав, і сни його були далекі Від усяких неземних таємниць. Наснилися йому дороги, Про які так невідступно думав він наяву. А ласливі базари, такі милі його серцю, Верблюжі каравани в пустелі, Гірські перевали, де подорожні, тримаючи за спільну вірьовку, сходять у гору мокрі щільні хмари. Він бачив сліпуче синє полум'я південних морів, хиткі кришталево-гладкі вали, які ваговито котяться під високий ніз корабля, скрегіти повзання вздовж портів іржавого рульового ланцюга, вигнуті-напнуті вітром вітрила турецьких велюх. Тюбетейка зісковзнула з голови на средіна впало йому на коліна. Він здригнувся і прокинувся. Дервіш продовжував своє повчання. Можуть запитати, де ж знаходить своє нове втілення наш дух, що покинув землю, і де перебував він раніше, то появи на землі. А планети? А зірки – Російню Всесвіті, ми приходимо на землю з якої зірки, і йдемо на зірку. Ми зоряні мандрівники, охоча на середін. Ось чому зоряний купол вабить до себе наші погляди і сповнює нас піднесеним розчуленням. Ми бачимо над собою нашу одвічну і безмежну батьківщину, від якої дістали безсмертя. Хоча насередин вирішив, що тепер саме час поставити старому якесь запитання і цим приховати свою ганебну сонливість. О, мудрий старче, мені часто доводилося бачити зірки, що падали. Як же розуміти їх падіння? Адже добре, якщо обірвалася і впала та зірка, на якій я вже встиг побувати в одному з колишніх своїх втілень. Але якщо впаде та, на яку я маю переселитись... Де ж мій дух буде її розшукувати після завершення земного буття? І куди він повинен діватися, якщо не знайде її у Всесвіті?» Старий злегка сторопів і, відкинувши голову, довго дивився на середина Середіна з дивованим поглядом. «А я щойно хотів похвалити тебе за ретельність, з якою ти вникав у мої повчання» не перебиваючи хід моїх думок дурними і недоречними запитаннями, сказав він з невдоволенням. Проте вже пізно. Уже проспівали перед північю, півній і міська варта вдарила в барабани, закликаючи жителів гасити вогнища іти з миром додому. Подумай про таємниці, які я тобі повідав, а завтра ввечері приходь знову, ми продовжимо бесіду» хоча середін підвівся, мовчки вколи вклонився жебракові і вийшов з келії. Ніч зустріла його сирим вітром і темрявою, непроглядною, як той морок неудства, у якому перебуває чимало лінивих духом і розумом. Але дощ вщух, хмари річали. У просвід, що позначився на заході, виглянула самотня зірочка. Боязка, не би вся заплакана. Стивовано дивилася вона з висоти крізь мокрі вії на чорну холодну землю. І стільки ласкавої лагідності було в її сяйві, що хоча середині розчулившись, побажав неодмінно потрапити саме на цю зірку, якщо вже йому і справді судилося зоріні мандри. О, прекрасна голуба зірочко! Будь привітна до мене! коли прийде мій час. Подумки вигукнув він, підносячи своїм безсмертним духом у надземну височинь. Саме в цю хвилину його смертна плоска оболонка посковзнулася на ріденькому містку з двох жердин, і шумно з плескотом і бризками звалилася в глибокий арит, повний крижаної води. Ходжа на середин змок до нитки – Весь був у грязюці, замер, замерз і посинів, перш ніж дістався до своєї домівки. «І куди тільки носить тебе шайтан у таку темряву?» сварилася Гюльджан, розвішуючи перед вогнищем його мокрий одяг. Він мовчав, лаючи в душі останніми словами благочистивого старого з усіма його зоряними мандрівками заради яких доводиться вирушати вночі у такі сумні зимні мандри. Проте наступного вечора він знову сидів у тій самій келії, слухаючи друге повчання жебрака. Цього разу він дізнався, що для кожного втілення є свій особливий закон, який наш дух повинен виконати, щоб завершити втілення досконалішим і збагатити, Себе новими властивостями, необхідними для переходу в наступне вище буття Що стосується земного втілення, говорив старий, то його закон – це закон діяльного добра Знай, майбутнє радісні століття землі належать діяльним Назвуй їх дервішами Вони борються і творять Таким і належить остаточно знищити земне зло. Ти, охоча на середін, передвісник цих благоподібних творців, ось чому сенс твого життя. І тому воно таке значуще, що має послужити прикладом для багатьох поколінь після нас. Хоча Середин, з пильною увагою слухав пророцтва жебрака про райський розквіт землі, не раніше, однак, ніж тисяч через п'ятсот років. Старий Девіш, певнений в своєму безсмерті, був за панібрата із століттями та тисячеліттями. Але, хоч у насереді, на такий термін засмучував. Він звик вважати землю рідним домом, а не випадковим караван-сараєм на шляхах зоряних мандрів. І йому хотілося скоріше навести лад у своєму домі, «П'ятсот тисяч років!» Розумовий погляд його губився в цій неозорості. А час знову йшов до півночі. Хоча на насередин спробував повернути зорено мандрівного старого з його туманних ширянь до землі, до тієї справи, заради якої вони й зійшлися в цій скелії. «Відчуваючи себе досить просвітленим, о, віщий старче!» заговорив він з усією можливою шанобливістю – я вважаю, дозволяю собі, так би мовити, зухвалість, покладаючись на твою поблажливість, що тепер зміг би зрозуміти, якої саме допомоги ти чекаєш від мене. Наважуся додати, що час пізній, а хвилини летять. Повідай же мені свою справу. Старий похилив голову. Справа ця дуже важка. Говори, Берусь її виконати, аби тільки вона не виходила за межі людських сил. Втім, якщо й виходить, але на надто далеко, я теж виконаю». Глибоко зітхнувши, старий почав свою розповідь. «У ті дні, коли я нічого ще не знав про братство тих, що мовчать і осягають, коли я був багатий і вів ганебний спосіб життя, вдаючись до насолод і різних пороків, коли мені ще й на думку не спадало роздати все своє майно бідним, а самому залишитися голим і босим, у ті дні, в числі інших багатств, я володів одним гірським озером, що знаходиться тут, у Фергані. І ось одного разу, о чорний день мого життя, я програв це озеро у кістки якомусь Агабекові, що поєднує в собі лютість дракона і і безсердечність павука. Таволотівши озером, Агабек оселився на його березі і змусив нещасних мешканців селища сплачувати таку нечувану ціну за воду для поливів, що багато хто зубожів, а інші зовсім розорились. Приховане ридання перехопило голос старого. Він на мить замовк, але подолав свої хвилювання і вів далі. Щороку з настанням весни до мене долинають чутки про лютість і користолюбство цієї людини. Я страждаю, проливаю сльози, мучуся розкаянням, але виправити нічого не можу. Подібно до каменя висить на мені це зло, і коли я закінчу свій земний шлях, воно завадить моєму переходу до іншого, вищого буття – бо дух людини не може вважатися таким, що досяг легшого ступеня досконалості, якщо на землі залишилося після нього посіяно ним і не виправлене. «Розумію, розумію», – підхопив на Середин, помітивши, що старий розправляє крила, готуючись знову злетіти. «Отже, я мушу відібрати у Габека це озеро?» Ти маєш рацію, багатомудрий наставнику. Такого завдання я ніколи б не зміг для себе осягнути, не вислухавши заздалегідь усіх твоїх повчань. Слухай же, я ніколи не бачив цього Агабека, але наперед тобі ручаюся, що його доходи сильно зменшаться цього року. Кажи, де знаходиться воно, твоє озеро. Старий мовчав. У нічній тиші хоча на середині почув далекий спів півнів. Була північ. Останній другий день старого закінчився згідно з обітницею. Його вуста стулилися до наступної весни. Одне слово. стривожено вигукнув хоча на середині. Одне тільки слово! Де? Старий мовчав. Хоча на середині не міг приховати досади. На все знайшовся в тебе час, високоповажний старче, на тривалі зоряно-мандрівні розмови, на повчання про світове світло, але одне єдине земне слово, до того ж найпотрібніше, ти не сказав, останньої секунди тобі не вистачило. У невмовній скорботі, у віччей, жебрак закрив долонями худе виснажене обличчя. Жаль, а гарячою хвилою штовхнув, ходжу на середину в серце. Щоки його залилися пекучою фарбою сорому. «Пробач мені за жорстокий докір», – вигукнув він, торкнувшись рукою плеча жебрака. «Заспокойся, я знаю, твоє озеро в горах Фергани, цього досить. Я знайду озеро і знайду Агабека, присягаюся тією зіркою, на яку мені належить переселитися». Як тільки зацвіте мигдаль у моєму садку, я рушу в дорогу. Удосконалюй спокійно своє духовне єство і далі, зорівно мандрівний, старче. А все інше – залиш мені. Повертаючись у темряві додому, тьопаючи по калюжах, хоча не середін то сміхався, то занурювався в роздуми. «Божевільний чи мудрець цей же брак?» – запитував він себе – Ніч була холодна, сира, але в пахучій вологості вітру у чистоті та ясності зоряного блиску, відчувалося наближення весни. Хоча на середін повернув свій провулок. Тут край дороги стояла дуплиста, до добре йому знайома тополя. Дуже стара, судячи з рубців та чорних мозолів на її зашкорублій корі. Зараз її стовбур не було видно в темноті, яка злила воєдину землю, будинки, огорожі. Але крислата крона тонко просвічувала на темно прозорому небі, трохи сріблястому від зірок. Підскочивши, ходжа на середін, вхопив нижню гілку тополі і обережно, щоб не зламати, притягнув до себе. Лише тиждень тому тополя була млявою у важкому замовленому сні, наче у смерті. А наразі під пальцями виразно позначилися бруньки, ще не клейкі, але вже запашні. І, припавши вухом до зморшкуватої кори, хоча на середин уловив слабкий, ледве чутний звук, подібний до стогону далекої струни. Чи то гул північного вітру, чи то те, що починалося всередині тополі, потаємний рух соків від коріння до верхівки. Розділ 3 Після цих пам'ятних бесід, хоча на середін, вже не опускав гроші в чашку старого жебрака, але завжди захоплював з дому свіжий ячмінний корж, загорнутий у чисту ганчірку. Жебрак, який раніше дякував мовчазним уклоном і поглядом, сповненим надії. Скоро, тепер уже скоро, відповідав на цей погляд, хоча насередін, ось потепліше в горах, підсохнуть дороги, і я вирушу на пошуки озера. Деталі чистішим, вищим, синішим ставало небо, рідше затягували його хмари. О півдні на сонці можна було сидіти без халату. Схвильований приходом весни, хоча на середін схудно, очі освітилися молодим гострим близьком, сон його всі ці дні був переривистий і чуйний. Минув ще тиждень. Однієї ночі, хоча на середін, якого мучило безсоння, вийшов у свій маленький садочок і завмер від захоплення. Земля плевла у блакитному диму, а темно-прозоре повітря над нею гуділо і стогнало сповнене закличним гелготінням усеї дзвоном і свистом качиних крил. Вільні птахи летіли на північ. «В дорогу, в дорогу!» – мідними голосами кричали гуси, збираючись високо в небі під самими зірками свої каравани. Мершій, мерщій, відповідали йому тошливі качки, і в розбрід, аби як, з усіх боків, з граями, парами, поодинці, мчали низько і стрімко, майже зачіпаючи дерева. Зітхав у саду вітер, обсипаючи землю білим дощем полюсток. Гуділа вариках весняна співуча вода, у стайні тривожно і радісно заіржало лоша, і гучно вдарило копитом у глиняну підлогу. Хоча на середін довго стояв, забувшись, слухаючи великий рух небесних світил. Світанок застав його в стілі у ішака. «Не засмучуйся, дні нашої скорботи скінчились», говорив він, обійнявши за шию свого довгоухого друга. «За тиждень ми будемо вже далеко» на великих дорогах, на гамірних базарах. Але, Юльджан, як бути з нею? Сказати їй прямо, відкрити правду. Але ж ти знаєш її вдачу. Якби вона раптом потонула в річці, врятуй на салах і помилив від такого нещастя, то я пішов би шукати її тіло не вниз за течією, а вгору. Він замислився. Різні думки, мов летючі блискавки, спалахували в його голові, та він відкидав їх усі, одна за одною. «Невже я так подурнів? Що ж ти мовчиш, мій вірний ішача? Допомагай мені!» Ішак відповів зітханням і бурчанням в животі. Цієї миті прозорий рожевий промінь сходу ковзнув крізь дверну щелину в стіло. Очі, хоч і насередина, яскраво спалахнули на зустріч зорі. «Ну, ясна річ», – вигукнув він, – «якщо я не можу поїхати від сім'ї, то чому б моїй сім'ї не поїхати від мене?» Повернувся він цього дня з базару і сказав дружині. «Я зустрів сьогодні одного бухарця, який добре знає старого Ніяза, твого батька». Цей бухарець виїхав з Бухари два місяці тому і наразі з попутним караваном повертається назад. Він розповідав, що твій батько живий, здоровий і не терпить нужди, тільки сильно сумує. Який жаль, що мені заборонений в'їзд до Бухари, і ми не можемо відвідати його. Юльчан нічого не відповіла, тільки схилилася нижче над своїм шитвом. Хоча Насреддін дивився на неї з сумною і доброю посмішкою. Хто міг би пізнати в цій товстій, галасливій жінці з червоним обличчям колишню Гольджан? Але у на Насреддіна був подвійний зір, і він, коли хотів міг дивитися на свою кохану дружину очима серця і бачити її колишню. О моя лагідна голубка, «Пробач мені за цей обман», – подумки вигукнув він. «Але ти сама добре знаєш свою вдачу. Скажи по совісті, чи можу я вчинити інакше?» Наступного дня він відновив розмову про бухарця. «Я хотів покликати його в гості, але караван уже рушив до бухари», – сказав він за обідом, дивлячись у стіну, щоб не зустрічатися очима Маджульджан. Бо насправді ніякого бухарця ні вчора, ні сьогодні він не бачив, а все вигадав, від початку до кінця. «За тиждень вони будуть Бухарі», – задумливо говорив він, увійдуть до міста через південні ворота, які видно з даху вашого будинку. І, можливо, старий Ніас побачить з даху цей караван. А потім бухарець розкаже йому про нас, що ми живі, здорові і живемо в ходженті». Лише за кілька тижнів дороги від бухари. І ще він розкаже ніязу, що Аллах послав йому семеро внуків, і всі вони люблять свого діда, хоча ніколи й не бачили його. Ільджан зітхнула, і на її віях повисла сльоза. Хоча на середін зрозумів глина її серця розм'якшена тепер саме час крутити гончарне коло своєї хитрості і ліпити горщик задому. «А варто б, варто було б показати старому його внуків», сказав він із сумом у голосі. «Хай вразить Аллах сліпотою і гнійними виразками цього розбійника Еміра, через якого я не можу з'явитися в Бухарі. Утім, заборона стосується тільки мене, а ти з дітьми могла б і поїхати. За тиждень ти вже б обіймала б старого». Шкода, що у нас немає грошей на цю поїздку. «Як немає грошей?» – позвалася Глюджан. «А гаманець із вісьмомста таньга, що лежать у скрині?» Хоча насередін тільки й чекав, щоб вона перша заговорила про гаманець. Уся подальша розмова була відома йому наперед, як відомо буває досвідченому човнареві річка, на який він виліз з усіма виганами, мілинами і небезпечними перекатами. Він впевнено спрямував уперед свій човен. О ні. вигукнув він. Цих грошей чіпати не можна. Вони потрібні для дому. Я вже розподілив. Розподілив? Он як? Небезпечний перекат наближався. У голосі дружини Ходжана Середін ясно розчув грізний гул його вирів. Він вдруге вдарив веслом і, проминувши всі тихі затони, вивів свій човен на саму середину річки, у Бестрину. По-перше, треба в сату влаштувати хорошу водойму, вистелити її кам'яними плитами, щоб дітям було декупатися у спокотні дні. «Ти маєш рацію», – позвалася Гуджан. – «як же обійтися без водойми, коли річка проходить під самим нашим садом? За десять кроків» а вистелити можна і мармуром. Човен мчав стрімко. Попереду вже виднілася біла піна, що кипіла на підводному камінні. «Водоймо обійдеться в двісті таньга», хоча на середін загнув два пальці. «Крім того, я думаю побудувати в саду альтанку і прикрасити її всередині килимами. Теслярі кажуть, що на це знадобиться ще двісті. Стільки ж доведеться заплатити і за килими». Уже 600 полічила Гюджан, Залишається ще 200. Вони теж потрібні поквапився сказати, хоча на Замість нашої дощатої хвіртки я хочу поставити горіхову, різьблену. А на останок покличу майстрів, щоб вони розписали весь наш будинок зсередини і ззовні синіми квітами. Сині квіти наразі тільки що спали йому на думку, і він сказав це. І аж сам злякався. «А навіщо ззовні?» – запитала Гюльджан. «Для краси?» – пояснив ходжа на середін. Весло раптом переломилось. Човен із розгону вдарився в каміння, перекинувся, вир підхопив і поніс ходжу на середіна. Були крики і були сльози, аж до самого вечора. «Щоб відвідати бідолашного самотнього старого, грошей немає, а розписувати будинок синіми квітами гроші є!» – кричала Гульджан. «І навіщо розписувати його ззовні? Адже однаково перший дощ змиє весь твій безлуздий розпис!» Хоча на середі мовчав. Два дні довелося йому з непокритою головою стояти під зливою її докорів. Зате на третій день – Біля воріт з'явилася крита гарба. Сяюча, горда своєю перемогою, Юльджан виїжджала з усіма дітьми до батька в бухару. Будь обережний на мостах і на узгір'ях, наставляв ходжана середін візника. Не пускай свого коня вскач. Розімлілий на сонці візник коняв у солодкій дрімоті. Дрімала риба кобила, осівши на ліву задню ногу. Ховчання хожі на були зовсім не потрібні, бо минуло вже чимало років відтоді, як ця поважна пара пускалася в скаче. Настеливши на гарбу м'якої рисової соломи і прикривши її дорожнім килимком, хоча на середін довго носив з домівки різні вузли, кошики, сумки, і нарешті з хвіртки вийшла гюльджан, а за нею ланцюжком за зростом семеро і всі сини. Візник стрипенувся, набув поважного вигляду, міцно впер ноги в оглоблі, змахнув батогом, показуючи всіма цими рухами, що він готовий, і знову задрімав, добре знаючи, що ще не скоро скажуть йому. «Великий елах над нами, ну, поїхали!» А кобила навіть і не прокидалась тільки змінила ногу, осівши тепер на правий бік. Хоча на середин-то поміг дружині піднятися по спицях колеса на гарбу, потім передав їй усіх синів, міцно цілуючи кожного на прощання. На гарбі утворився багаторукий, строкатоголовий клубок, що видавав писк, виск і крики, а посередині, як квочка над курчатами, сиділа заклопотана гюльджан. Якій останні миті стало сумно. О, мій дорогий чоловіче, чи добре ти запам'ятав мої доручення? Запам'ятав усе запам'ятав отроянда мого серця по-перше, віднести до мідника, полагодити дірявий кумган, по-друге, прочистити демар По-третє, віддати м'ясникові борг, шістнадцять таньга. І ще огорожа нагадала Гюльжан, показуючи на широкий пролом у глиняній огорожі біля хвіртки. «Обов'язково полагодь огорожу. Я візьмуся за неї вже сьогодні, як тільки проводжу вас. Не затримуйся в Бухарі занадто довго, освітло моїх очей. Ми повернемося рівно за три місяці». Знову почалися прощання, обійми, поцілунки, писк, виск, Element. Хоча на середину ці метушні ніяк не міг стежити, кого із синів він поцілував вдвічі, а кого пропустив, і в десятеро починав цілувати всіх заново. Тим часом сонце підбилося вже високо. В ранішні легкі тіні змінилися денними, короткими і різкими. Візник виспався, кобила застоялась, настав час вирушати в дорогу. «Великий Аллах над нами! Ну, поїхали!» тремтячим голосом сказав Ходжана Середін. «Великий Аллах!» – відповів візник, і гарба, скриплячи його, і гойдуючись, поволі, крутячи свої величезні колеса, рушила з місця. Ходжана Середін йшов позаду. Минули провулок, минули знайому йому тополю, яка вже викинула листя, і нависали легкою зеленою хмаркою над дорогою. Проминули базарну площу. Недалеко було вже й до міської брами. Гульджан сказала чоловікові, «Якщо ти надумав провожати нас до самої Бухари, то сідай уже краще поряд зі мною». Він, подякував їй усмішкою за цей жарт, зупинив гарбу, востаннє перецілував усе сімейство від гульжан до найменшого. І довго потім стояв на дорозі, Дивлячись у слід тим, що поїхали. Нарешті гарба сховалася за поворотом, її скрипіння стихло, Він залишився один. Задумливий і сумний, Повертався він додому, Згадуючи слова Ібн Хазма. У розлуці три чверті горя Бере на себе той, хто залишається, Той же, хто їде, Забирає з собою лише одну чверть. Двір зустрів його сонячною тишою. Тільки кричала в саду світлим самотнім голосом і волга. Раніше через вічний шум і дитячу метушню, хоча на середі жодного разу не чув її. Не заходючи до пустої оселі, він попростував до сараю, прочинив двері, тихенько свиснув. Темрява не відповіла. Він свиснув друге. У саречку почулося тяжкі зітхання, сопіння, шелестіння. І вийшов ішак. Товстий, сонний, похмурий. Відвикнувши від сонця, він незадоволено мружився на яскравому світлі. Ішак нашорошив вуха і подивився навколо, не би дивуючись. «Чому ти дивуєшся?» Спитав ходжана середін. Що в домі так тихо Вони всі поїхали до Бухари До старого Ніяза І ми з тобою тепер вільні Як вільні птахи Зібрати сакви І осідлати ішака Було для ходжі насредіна Справою п'яти хвилин Ого Та ти роз'ївся Як гісарський баран Говорив він Затягуючи попругу але за тиждень присягаюся, ти будеш схожий на хорта. У нас, мій вірний товаришу, дуже багато справ і дуже мало часу. Перед, велика дорога чекає на нас». Він замкнув будинок мідним замком, припер хвіртку зсередини двома товстими жердинами і потім, ані з не турбуючись про подальше збереження свого майна, виїхав через пролом в огорожі на дорогу.